Europako auteskundean emaitzen maingurua, Euskali Ratietan eta Euskale Davidetan astelenean goizeko zortzekerretatik goiti zuzenean. Irugomita, Iñakira Zabalbeitia, Aralarraldebiko eurodiputatua, Mikel Iribarren Laboraria eta Konfederazion Peizaneko KIDEA, Soberbaso Berdentzerrendako hautagaia. Irugomita hauek Euskale Davidetako gazetarien galderei enantzunen dute. Europako hauteskundea kaipagai Euskali ratietan, bai eta Euskali Davidetan, astelenuntan maiatzaren ogeita seian goizeko zortziak terdetati goiti. Eta erripika Euskali ratietan gaueko zortzietan. Egunon entzuleak, egunon begiraleak, Euskali Davideak elgarrekin gira, tartetxo hunentzat, Euskal Jatiak herria, berria, kaseta info eta kanaldude, Europako bozen biharamun huntan, emaitzak e, begiratuko ditugu, baina bereziki hauen ondorioak Euskal Herriaren zat. Gurekin uh, Txato, Berriatik eta Jojo Bidar, uh, beraz, uh, Euskal Irratietatik, uh, elgarrekin eman kizununen uh, egiteko. Jara, Europako bozak iraganak dira, zazpion eta berrogoita jameka Eurodeputatu hautatuak izan dira, eta oraindik errandezak egu, egun berrogoi bat horietarik uh, eurofoboak direla, edo Europaren kontrakoak direla, kolorea emanadugu, eta Jojo mentura zurekin abiat Zena algila, Europako zenbaki handienak berriz uh, haipatuz, menturazazten algila Europatik, Frantzia-Espainia eta Euskal Herria iparaldea horroitarazteko. Ordeon, uh, Europatik hasiz parlamentuan, aldaketak uh, Partido Popularak gutiago parlamentari dituela geun hirurogeita ama bostetik bergeunta ha amaikarat pasatzen da hiruta ohi bat galtzen ditu. sozialista alderdiak aldiz edo Partio Sozialista Europakoak berdintzu egoiten da ehunta laurogeita ha hirurekin. Zentristek ere galtzen dute. Larogeita bostetik hirurogeita hamalhau eraat pasatzen dira, berdiak nunban berdin egoiten dira naiz eta galdu duten Frantzian Europan berdintzu. Errogeita hemezortzierekin. Ezker muturgeko taldeak goegan talde hortaakoek haabi parlamentari gehiego dituzte eta erranduzun bezala Eurofoboak dira askartzen ere egun ta goita amarrerat uh, nubaitan pasten uh, direlarik orduan erran behar da bai frantzian, baina baita ere beste herria initzetan izan dadin Dinamarkean edo Unkrian uh, beraz eskuin mutura askartu dela Ezker mutura ere askartu da, eta ikusten dugu Gresian lehen alderdia dela, baita ere Italian bigaren alderdi eta beste tokia initzetan ere pundua kirabazi dituzte. Orduan, Espainian eta Frantzian ikusteko, Espainian bipolarizazioa hautsi da. E, Punduain, galdu dituzte bai Partidu Popularekoek eta e, sozialistek, e, Zazpi Partidu Popularekoak eta Brederatzi gutiago sozialistek, eta izquierda Unidak beraz, sei parlamentari ditu, eta bada alderdi berri bat ere, indignadoz, beraz, e, Stefan Ezhelen eta segidako mugimendu horrek, bost parlamentarirekin beraz, agertzen baitira. Chari ere komentatuko dugu baina fenomeno berri bat ere gertatzen da edo azkertu dena ere bakatalunian eta e eskolegian hor beraz tokiko alerdiek ere e indarra hartu baitute Frantzian, komentatutugu jadanik, eh? Frente Nazionalak beraz, hukanduen uh, uh, harrakasta eta erran behar da uh, sozialista sekulako zafraldea ere biltzen duela Frantzia guzian. Berdeak ere joan den aldean bainoainitzez gutiago egiten dute, bainan hala ere, eguneko bederatzitzerdi eta zentristak eguneko hamar inguru hortan. Urbilagotik soeginez hemen iparaldian, egia da tendentzia hori iparaldian ere eh, senditzen dela. Eta naiz eta UNP antzin den, Frente Nazionala biaren alderdia agertzen da sozialisten antzinetik, eguneko amabost numaitan eginez sekulan ez baitzuen hori egin sozialistak eguneko amairu baino gutiago egiten dute hemen, eta berdek ere, bon, antxuak tiratzen dituzte eguneko amabi baino gehiago egiten antxu sozialistak bezala. Erran behar da, teletxeak, peneu berentzat, eguneko ere egiten duela. Ego eskualerian, hori erran behar da, abertzalek sekulako emaitza onak ere egiten dituztela, En maitza honak ere, Katalunian abertzalek, hameher da, erkekuek bi-parlamentari ukanen dituztela, eta haintzinean pasatzen dira, Komerentzia Iunio taldearen haintzinean ere pasatzen dira, pentsatzen dut hori gure eta komentatzailekin ere haintzina barnatuko dugula. Baina egongiiten e, Iparaldean eta Euskal Herrian txato menturaz adierazpen haundienak hemen maigainerat ekarri zurekin? Bainik zute big giata boskatu dela Barnekaldean eta kostaldean, e, koan ezkera soziologikoki eskerrekoa den gunetan ere ikusten dugu UMP heltzen dela lehen postuan. Eta herriko e, bozetan parte hartzerik ez duen Fronte nazionaliak harrigarriro bigarren indargisa agertzen da e, sozialisten porrota ikusten da ere bai Eta aldiz, barnek aldean, UNP bai ertzen da, lehen, lehen aldean, baina fronte nazionala urruti agertzen da, Beraz bi gizatara e, ikus Aldiz, departamentu mailan begiratzen baldin badugu, kasu biharnoan, paueko barrutian fronte nazionalak hartu duen indarra. Izugarria da, eta horrek eragusten du ere, sozialistek gogoetatu beharko dutela norekin e, eta nola egin aliantzak. Abertzalei dagokienez, Herriko bozetan urren 5 emaitzaunak lortu eta gero ez aurkeztea. E, Europako bozetara beharba e, aukera bat e, kendu du Euskal Herri mailan ezkerra eskerrabertzalea izateko lehen lehen indarra eta goetatu beharko du abertzale eskerrabertzaleak eta azkenik ba azpimarratzekoa Herriko bozetan menpereekin joan zen e, euskal euskalderteldieltzaileak bakarrik aurkeztuta Europara, aukerarik ez zuelarik, ba, antxu 6.000.00 orten dituela departamentoan, eta moita askiru ina direla. Uh -huh. Inaki, irazabal behitia, mile esker donostiatik uh, ustarizera tetoririk goiz-goiz uh, uh, untan, uh, euro zira, oraino, uh, ustailaren hasiera arte, aralaren izenean, uh, zer jardukitzenen entzundiren guziekin eta haute eskunde unen uh, biara munean? Hori gustut, uh... Europako mapa mapan batean eh, aldatu indela naizta leno nagusi ziren indarrak nagusi izaten jarraitzen duten eh auldu indirela nagusi jakina da eh, Europaren proiektunekin nekirados estado den indarrak bai eskuinetik bai ez bai ezkerretik eh indartu indirela tani kez dituzke saku berean eh, sartuko Euroestetiko etiketa horren barnean apatzen diren e, indantes berrienak Espaita gozabera foru nazional, diferentzia badauskai ukipekin ere bai, eta no jakinak disidentzia oso hondiak siriza greziako sirizarekin eta aregeiago e, Alemanian sartu diren e, naziekin edo greziako urrezko egun senti alderrin naziarekin ere. Hora, Hala nikus... ere, kasik eunain gogoi egiten du eurofoboak, europaren kontrakoak edo. Eta gero ordoa, movimentu bereziak, eh, berpegirioaren txinko eh, estrelen movimentua esaterako orduan, portxorioso etere joena da. Nik usteute, emendiki, kasi barduenak europa da, eh, erritarrak estalduela europaren proiektu osoados. Eta hori ere parte hartzean ikusten da. Naiz eta parte hartzean, aurreko gute bezala ez duen beruntzegin eta bere maiari eutxidion eta hori dela eta batzotzen nion liberalean buru, buruari festuko jesara nintzen di, ez ondo di joa proiektua, euneko berrogeita biko parte hartzea ona da, eri askotan parte hartze gutxioekin onartzen dira, nire uritzai datok eskagarria dela. E, Began egin ez badu parte hartzea europa izan da Alemanian, Frantzian eta Erresmutatuen, hau da, hiru estatu lik handienan gora egindurako parte hartzeak, baina Udatenbaren Joanenban Balinbagina, joan jo, balin Europako hainbat estatutan bereziki ekialdeko esko estatutan ze parte hartzen maila egon den izan duen parte hartzea eta Slovakian ezaterako uneko 20 behera egonda mm -hmm. parte hartzea, oso geskatzekoa da Europaren proiektua ze etorkizuna izan dezakeen herritarrak aplikatzen e, ez padira. Eta ni gustiot horrirean e, Bebiziki analizatu behar dela eta boskoi eta astenzioaren e Aztentzioari eusten hortan Frantzia erresume eta lehenbeneak teatua diotela. Bai. Eta teatua diotela barne arrazoien ez Europako arrazoengatik. gatik. Eta hori ere azpimaratu bat dena eustu. Bai, Europa, estatu en Europa horretan bada ere beste alternatiba bat ipatu izan dena, herrien Europa, ikusi ditugu Irlandako emaitza Kataluniakoak, Euskal Herrikoak, e, nola gelditzen da orai herrien Europa hori, nolako koloreekin, eta gero jakin da Euskal Herriko bake prozesuan izan daiteken eragina, non da ADN aliantzak indartu utek diren. Por hor da, erantzate Eskoziako kasua pena izan da, eh Scottish National Partyk estu dela lortu 3. eserklekoa, easmatuten eh, eh. bezela, lehen indarra izanik ere Eskozian, ba UKP lortu delako. Eta hori ere datu adiazgarria da eta kontutara hartzea postekoa da Galesen prekarrik eskeñua lortu izan eta azalancha soukan. Eh, Baina ezakigu dutatu importanteak, Letonien esatzenako, Tatiana Zanokan alderdiak zer lortu duen. Badakigu NUBak, eh, Flandian eta Berrikan nagusi dela. Eh, Fransu Alfonsik Korsikaren izan dituen maitzak ez ditu deskura eta ez ditu dokumentatu. Baina, herrezen eh, maitzako osona dira. Osona ona izan da ere, kompromisek alegia blok nazionalista balentziak lortu duen eskainua. Espainian ez, ez, hori importantea da eh, hori indartzeko. Eta, bueno... Eta ikusten dugu, ostia naipatzen baitzen, parte hartzia, egia da parte hartzia haundiago dela, ba, Katalunian eta olako eskualdeetan, Madrilen edo beste eskualdeetan, baino beraz, e, urbilagutik soeginez, badu, Europak importantzia gehiago, erri horientzat? E, Nikuz eta egoerak agintzen duela, e, Katalunia, e, Katalunia partatzea importante izan da, baina Eskozian ez? Eskozian eguneko gaita malauko izan da, ba, betaina hundi handiko batabestu egunen espitik nesta arrefen duen iruia eta barru daukatik. Nikuz eta dela adela momentu e, egoera, Europan ez dagoetan zazkabutatu guztiak, zazkabutatu guztiak analiziteko, baina honi guzti dut Euskaldunak eta aurrera begira, aliantza bilatu bat bai, gurea bezalak diren herriekin, eskoziakin, e, Galesekin, Katal Letoniaekin, Flandiarekin, eta, bueno, ezkarreko ikuspi batetik ezkarreko hartatza mugitzen diren alderdiarekin. Nik nire honek gureko kapenatutura naturala ikusi gure duke, bain arte izan toki berean. Mm. Euskal Eda Bideak algarrekin Europako bozen biharamun huntan, eta gurekin duguz overbaxo, Europako logiren izenean aurkesten zinen, e, datu guzietan sartu gabe, zer jardokitze biharamun Bai, un uh, deneri, eh, uh, ez analizia Kastilia eginak momentu honetan, baina uh, lehenik ertenal dena leke, ba bon, Francia mailara diteteko, bon, es, eskoimontu garen zenbakia uh, hori, si dela, bon, denek badakite egun baina behartzen ikuste hemen ere gangoizuntan, berriz eta bon, horrek agusten du partikulazki bon, Krisia Aguilera baina nere, uh, eta Front Nacionalak egin du bere kanpaina guztia Europaren kontra. Eta, bon, Europako bosketan presentatzen direlarik, eta Europaren blokatzeko. Eta hori, ez da politikoki onartzen ahal, eta horrek, erra nahi ere, partido politiko guziek, badugu la irresponsabilitatea bat, horren haitzinean, bihar ikusteko nola frente egin dugun, frente nazional hori. Erra nahi du ere nun baita, berdek, haintzinat ere, ere dituzten aldarik apenak, ez direlamenturaz, ulertuak ere? Ibon, bai, agerida, kampaina hau biziki uh, difizila izan da, denen dako. Eh? Europa ipatzen gindularik, gok <coughs> bi hauza bobek erantzat alarik nahi bi hauzen gatik uh, pausatu zetan kaldera hori, sozial mailan engaiatuan eta eskualeriko problema erburuz. Eta bon, agerida, gauza horiek, ez zirela haize egun ere maitea e, deba dioguntan, frantzian, eta partikulazki ere eskualerian. Bon, benen, nik gauza horiek aitzina behar ditugu hori eman, eh? Europa sozial bat, ekologiko bat, eh? Europa solidario bat, eh? elkartasuna, hori biziki importanti izanen dira, bihar, horiek problema horiek beha ditugu, behar ditugu behar ditugu Kompondo. Gero, ban, eh, sigur ese concepciónal di Wulos eh, show eginesa, ban eh, bovek eh, egitendo eh, beren hemen zu doueste mail hontan, ha eh, meka es indako ha meka ditugu, ba hama hori nahi induen ahalba eh, alba indu gein gein ditu, ba egindugu. Ban agirida eh, Malioski eh, beste <coughs> beste ese concepciónetan hobeki nahi ko indola egun, bon, una indako betazi a peu mailan. Ez da hain gehizkiz, eren eta ikusi behar da ere, partido politiko berriak dela, eta hemen ere ikusten da eskualerian ere, nuvel don partikulazki, bizpeiro porxantaia egiten ditu, eta horrek betik entzendu partikulazki guri, partido sozialista dide, segurago, behinan guri ere. Bon, gero hemen hemen ez da kit da jonte esku alegreari buruz uh, ari nisan ezere. Bon, eh, egiten dugu orrian uh, egun handeko 12 taegdi a bepres, eh, nikuste hori da gure gure zenbakia. Bon, nikuste zenbaki polita ba algin duen gillo, butio ere. Bon, ikusten dut nik partikulazki uh, <coughs> bon, le kostaldian ta Barnikaldean aldean, Barnikaldean bon, ikusten dut bon, zenbaki dejak egiten ditugula. Kostaldian ere pentsatzen dut estela sobera jaizki. Boa, agerida hor ere, e, bon, e, ez dakit galdera pausatia izaintzanez, nase horko, ordean aitzinetik ertzen dut. Boa, aberzaleek zegin duten. Boa, soberaik e, biziki e, ez ditut hono denak ikusiak, behinan ikusten ditut gauzatzu. E, bon, Donian Eloitzu nien, egun egin dako jamarbenok utio egiten dugu. Henda ian kasik hamost. Agerida ere hor pozizionamendu diferentak izan dila. Eh? Aberzale, Euskerreko Aberzale Zumaite guretako deitia zuten, eta nik uste pentsatzen dut, andan abate guretako gozkatu dutela. Beste batzuk kasetetan ikusten ziren txuri edo e, abstantzio, horrek ere bedezetauken dut. Pentsatzen dut, ne partikulazki, biziki beste jendek ere guretako gozkatu dutela, eta badela espazio politiko bat eskualegian gukerten dugunaren dako, eta alianzan beste partito bat zuik. Bai, e, prezeski datuekin, lapurdiko datuak hartuko ditut, e, antxu amabi, e, uneko amabi egin duzue, baina itzinekoetan, bazen duten antxu ama, e, uneko amasei. Hau da, lau puntu bat duzue. Ez ote du ere, haute e, zigurtu e, zigortu, sozialistekin egitea coalizió. Ma ba, stut pensatzen questi anert un due mes laba, particularski novelle don basic, Bizpairu egin dituzte, nazional mailan ikusi da ere lauez haipaldu girela... Horregatidiot, e... gobernuan egotea sozialistekin no oso dugu. Pentsatzen bon, zi, dut bon, agerida jendek ikusten duztela goza hori eguzia, baina pentsatzen dut uh, partido politikoek hartetan behar dituztela ere behar responsabilitatea gartu. Eh? Nuen ez dugon Frente Nazionalain gisa beti deren kontra, baina ez dugu jain alde, eta pentsatzen dut biharko gauzeri buruz, gauza bat zua haintzidan hazi ditugula, eta importantzen hori egiten ikuste. Erreiten zinuen bezala, hor presentatu prezeski eskoalerriaren eta aldarik apen batzu ere haintzina eta ere parlamentuan ora europarlamentuan berdeak dira, berregoita parlamentariekin, zermaneretan maneretan haintzinarazten alda prezeski hemen eskoalerritik galdegiten dena europarlamentuan Bai, eh, hemen egin ginduen debatioan, nire uste engeiatu inden gauzabati buruz, partikulazki, bake prozesuari buruz. Bon, hizkuntza eh, minorizatuan problema, horiek entzina joa dira, horik defendiatuko ditugu, bake prozesuari buruz, Aipatu ba, gabe bon gero ere ikusik dugu, laborantzean egiten eh, partikulazki bat ditugula gauza bat defendiatzeko Eta bake prozesuari buruz, eh, gure eh, lana segituko dugu, Katurin eh, Ingraaz Mareuski ez da berri zautatua izan parlament, parlamentariogizat Eta biziki erregretatzen dutzen eta eskoalean biziki lanbitzuen eginek Mareuski, bo, hola da, demokrazia hola da Minan Jose Bove, pentsatzen dut, goela guntzaile biziki izanen dela, eta eran nuen bezala, talde bat untatuko dugu elgarriken gauza hori eguruz. Eta finituabe ez dakit azken galdera zenez, nahi dut aleike eran, hene bon, errean, ah behatzen, egun nahi indako berreita amaren ogegio egindukula, Jose Bovek, eran behatzen, eta ere, eskoa lehi behar nik aldean, herri andan abatetan lehen girela, eta horrek behar du eran, bo, ez du nix eta sonetan sartuko. Mainan lehen gira, behar nekaldeko herri andan abatean, eta hori enetako biziki plazerda, zeren eta pentsatzen dut, elekzione horiek badute beren fondu politikoa, bainan ere, pentsatzen dut, hurbiltasun hori, jendetaz hurbilt izanik, lanian izanik, bai sozial mailan, bai herri mailan, eta horretuela ere pagatzen, eta nik remestiatzen ditut, partikulaizki guetako bozkatu duten guziak, eta zeren eta gure publikoa, entez, biziki lagua da, pentsatzen dut, Eta badai biziki jende, nihun estirenak ere guretako gozkatu dutenak eta nahi ditut denak egon. Zorik, irazabal behitea galde hori eta segidai maiteko berdekin lanian hartzia beraz eskoalerriko gaiher buruz, baina beharko dira ere koalizioak zabaldu gauzak aintzin arazteko, e, zertan Prezeski posibilitateak agertzen dira beste alderdiekin ere koalizioan jartzeko, hor e, bazen talde bat ere eskoalerriko Bai, prozesuari buruz abiatua eta badea manerarik orai karta berriarekin Europarlamentoan gauzen antzinaresteko. Bueno, Lehenik eta ben, esan beharra dago, e, nero nitaldean e, berden, halle taldean arretu la neitzela la, lanean parlamenton, aritu la arretu neitzela. Eta jasain, Euskal Herrian bizizan behar nintz, eta errespestu guzti egin niozori emangunioke. Botoa hori oso, oso, oso harri e, ukandut ez. E, berden talde otan ez alde bat, berdeak, erian, e, Europako Aldean libreko alderdiok ere bagagodeta, lehenko lehen gintzaldia baita, Europako Piratak ere bat zuren alderdi horretan. Ez dakit, perroetan besortzioetan, Gardein duin dugu, e, gargarbi dago berde, gardute lapisua, fr es frantzian bakari, bai eta alembanien ere. Hain direla e, Europako Aldantzali alderdiak, eta hain zinatu direla piratak berroietan mesortzi horietan. EH Bilduren e, Eurodipututua, nune den denure hongo legegin zaldian, ez dago dik ez dagoera bakita, bi aukera manejatzen dira, bata da, hain arte bezala, e, berdea kale taldean jarraitzea, beste da ezkarreko taldean e, in, integratzea. E, bueno, barlamentu egon ba, da beste talde esformal bat, edo, talde askotako erudiputatuek e, osatuta, Bax Friendship ditzen zaio, da Euskal Herriaren laguntza tal, taldea, eta beritziki e, nolabait Gatazkaaren e, e, konpunbiderako lanera aritu dira. Kater e, Ingress izan da egitako bat ezetarako oso aktibua lan horretan, en jose ere egon da beste berde, bat, berde batzukin François Alfonsi, E, Aleko, e, Alekoa, Tatiana Zanoka edo Mark Desmesmecker, e, Flandiarra. Irutzen talde hori indatuko dela momentu honetan. Parlamentuan beharrezkoa dela indartzea talde hori. Eta beharrezkoa dela taba, taldeare zabaltzea e, parlamentari berriei. Eta bereziki nik esango nuke e, PP-ko eta PSOZIALISTeko parlamentari. E, Hor badago de parlamentariek talde hoietan Gatazkaren aurrean jarrera aktibo aktiboat e, ardezaketan. Ardezaketenak, eta ere iritzia da, talde horiek lagundu bardera, eta pixka bat zabaldu hain duen oniarria, zeberizikio hain duen da, berdeak, eta azkerreko alderdia dira oniarriak talde horretan. Mm. Europako legibiltzareko bozak aipatzen ditugu, hautezkunden biara munean, Euskal Davideak elkarturik, eta Euskal Davideen zat, importantazen ere, laborantxa kontua edo arlua aipatzea, Mikel Hribarren, laboraria zira itxasun, ELB kidea, baina ere, Konfederazioan Peizan Sindikatean parteide. Badakigu Europa sortu zelarik laborantza izan zela zutabe handien eta bat, munduko bigarren gerlaren ondotik. Urteak joan dira, laborantza garatu da, laborari nombrea tipitu joan da, Europa mailan. Lehenik, nola ikusten duzu, haute eskunden biharamun hau, laborantzak Kontuen zat, iparraldearen zat, euskalegiaren zat, baina nire haratago zeren momentu guntan, maigainan baitira ere, estatu batuekin diren negoziak eta horiek. Hori guziak paketa batean sarturik. Bai, beraz hitz uh, gutiz egan behar nainuke egan gauza eta ez da erresa izain, Orokorian lehenikuak pare bat. Ene ustez Europa gelditzen da biziki dugun uh, gure hergitarretaik eta administrazione bat da gehienentzat geien, uh, eta hola ikusia da. Eta hor hori, uh, hori egan eta nainuke egan ere politikariak uh, Frantziako politikariak berezikizenta Fronte Nazionalearen haintzinapen hori dugu gehienek begitan. <coughs> politikariek beren itxura biziki ahuldu dute azken urtetan, eta esate, etxemplu bat hartzeko kaiuzaken kasua dut bakarri gogoan, biztan da politikariek orokorean politikari itxura txara eta itxura ahuldu duten ez, gaur egun, normal da, entxegur, bazteretik eta indartzen ari diren alderdi horiek eta indar bere bat hartzia. Egan nahi nituen eta erraiteko enetzatere importantea dela hemen adieraztea e, parte hartze eskasori eta parte hartze eskasorek gutarik bozkatzera izan ezten gutarik bakotxak galdezkatzen du Asteren goizuntan biziki. Egan gauza hausart bat eta ez da gaiari joan dena, baina egan nahi, nahi nuke Atzo, boskatzen izan ezten bakotxak, nunbait azkartu duela eskoin mutuaren eta indaga eta eskua eta hori grabea da eta hori bakotsak kondutan hartu behar du. Horain, laborantza politikari buruz biztan da ipar aldeuntan, ego aldean, Frantzian, Europan, denetan, unkiak gira, Europak agitzen dituen erabakiez, Europak egiten du gaur egun laborantza politika orokogean estatu bakotxeko ordezkariekin, Baina ere gero bada indar haundiak gelditzen dena, azken aldian ala gelditu da, eta pak amabostetik ogoiera eramaiten gaituen pak hortan erri eta estatu bako txak, hauto haundiak baditu egiteko. Eta autu autan ere, ezkaituzte, ezkaituzte zuten eta gu hemen konfederazioneko laborarien ordezkari, elbeko laborarien ordezkari bezala nahi dut adierazi, ezkaituzte entzuten. E, beti bezala eta beharzen daukoten politika, banatzen dituzten laguntzaoik bereziki, eta egiten dituzte luharen, luh ere honet abantailetan, eta kabalanom gearen abantailetan. Beraz, orain arteko politika hori laborarien nombri atipitzen duena, ebe, Mare Ruskis ikusiko dugu, beraz, bada hor indaga hondia egiteko ondoko urtetan laborantzak beste bide batzu agditzen, e, atzo izendatuak izan dien autetxiekin, nazional mailako autetxiekin eta hemen bereko autetxiekin. Guziz aldatzeko da bide hau eta baditugu proposamense hatzak egunez egun ehe helbekin konfederazion peizarekin. Aintzinatzen ditugunak eta entzun behar ditugunak bainan hemen hain epe labura ustean lauta zuhe. Mm. eta sunetan sartzeko denborarik. bolarik. Segituko dugu, eh? Zurekin eta laborantza kontu eta bereziki estatu batuekin abian ah, den negoziak eta hori aipatzen. Euskal edabideetan ongi etorri egin behar baitiogu izazkun bilba hori telefonoz gurekin zira eurodeputatu berriak eh? goresmenak beraz eh, e PNB edo Eusko Jarlalitzailean izenean, aurkesturik e, isaskun nola jardokitzen duzu goizuntan hautezkunde biabaramun huntan. Bueno, egunon lehenengo eta behin eta mila esker zuen zorion ba oso ondoz e, gure alderriak, eusko alderri jeltzaleak hautezkunde e, hautezkundeak ere basi izan du, eta gainera oso posi gaude iparraldean e, lortutako botuengatik, hor badago aurrerantzean elkarlan bat lanbatekin jarraitzeko eta hori da garrantzi e, guretzat ze 7 e, e, lurraldetan guke izan dugu e, zazpiak baten izan dugu autagaiak beraz oso poziko naude iparralde gertatutakoarekin soso Ibargatu, orduan bai pnu egiten duela emaitza edera, iparaldean biztan dena, ez baitzen beste abertzaleik ere presentatzen, ederak emaitzak eskualerian horukorki e, baita ere ezker abertzaleak eta bon, parlamentuan izanen ziste bi ordezkari bi abertzale e, bat beraz pnu bestia e-atxe bildukoa, taldez berdinetan izanen ziste, baina nostean haipatzen bai ginen freintxip eta eskualegiaren boza eskualerriaren eskaki izunak aintzina eramaiteko eta ezagutarazteko arazteko elkar elkarlan bat taldez berdinen artian egiten aldea posible ikusten duzia? Bueno, hau ez da berrian, aurreko boster, bost urteetan, aurreko legialdian, e, guk el, e, lan hori egin genien, badago ba, talde bat e, izendatzen dena intergrupoa, izkuntza gutzituen eta... E, E, nazio gure e, antzeko nazioen e, e, maila daukatenak Europa, Europa arloan eta guk egin duguz pauso batzuk eman dira eta e, Azkanengoko sortzi hilabetetan, aralarreko e, inaki irazabalbitea han izan da, eta gure artean oso elkarlana egin genuen. Beraz, e, hori ez da berria, e, Europan eta lege biltzarrean itz egin dugu e, gai horretaz, eta aurrean zean ere e, ba, jarraipen bat eman barko zaio. Mm. Prezeski, Inakira Zabalbeitea hor dugu, gaiten zaukun eh, talde hortan lan batzu eginak izan direla. Horai argazki berriarekin, eta ikusiz bai eskualerian abertzalek badutela, ala ere duela bosturterik koheri konparatuza indar gehiago, eta, Prezeski, iniziatiba zonbait berri hartzen nalko dira, Inakizteket ega e, galdera bat ere egiten aldiozunez eta izaskuni? Egoron izaskun. Sori Jonak. Douia que no rengo, sabe nic. Ana analista moduan kontratatu naute gorko egunerako. <laughs> bueno, Nico Peru horrengo eh, posturtetan urteetan ere elkarlana posibilizatea eh, Josuta zure artean eh, Askotan mintzatu dira Euskal Lobia sortu behar dugula Bruselan, eta nik eh, parada badugula. Une honetan, Euskal Lobia hori sortz, eh, jarretzeko Euskal Lobia horrekin, eta goza iteko, eta lanean jarretzeko, bai pass taldean, bai hizkuntza eh, minorizatuen eh, zeran eh, talde harteko hortan, eta esperdu bitzat, elkarlan hori pozibil izango dela, eta Euskal Harriaren izango dela bai ego, eta bai par Euskal Arriaren alderako. Nordeon, alde izeneko talde zentrista horretan parlamentuan, amak parlamentari gutiago izanen dira, eta ikusten dugu eurozeptikoak direla azkartzen Europan. Ikusten duzu, Proseski, erriek, bai eskual, eskualdunak bezala, eta bai katalanak eta bestek, oka diten alko dutela e, asantzak gehiago, beren ikuspunduak eta beren proposamenak ere haintzin arrazteko Europan? Ba, ikusi izan dugu zer gertatu da, nautezkun dauetan. Egia da, eurozteptiko gehiago daudela, hortalde e, da, bida, motibazio desbarriña dagoz, baina ikusi izan dugu baita Eskosian, e, e, Flandesen, Euskadin eta Katalunian zer gertatu den. Azken baten, hor e, bueno, ba, e, nazioren sentimentu daukagun e, alderdiok, ba, irabazle e, agertu gara, hauteskunde hauetan. Ikusi izango eskotis nasional partirekin zer gertatu den, flamenko ekin ere zer gertatu den, katalunian eta euskadein ere zer gertatu den beraz, guk aspaldetik aldarrikatu izan dugu E, bon, bueno, e, baiet onartzen dugu horrela esan dutelako e, instituzio guztiak, honelaako ba, tentszioak e, konpontzekoez estadu bakoitzaen e, bueno, eskubidea dela, baina e, estatu bat blokeatzen duenean herri e, baten asmoak orduan Europako instituzioak protomarko antzeko bat e, bide bat aurkeztu behar dutela, ba, bloke horrek e, konpontzeko. Da, azkenean ba, denborak, ena batera edo besdera ba ematen ematen ari da eta beste alde batetik ikusi izan dugu baita eta, e, bipartidismoak eta bueno antzinako e, alderdiak deitzen direnak ere euskundago ta krisi utzela e, egin dute, baina gu mantendu egin gara. Beraz, horre e, ba, ba, ba, goz, errekasi, beste instituzio batzuei eta beste potolo e, alderdi politiko potoloei, bipartidismoa mantentze izan dana, euren elguru bakarra, hautezkunda hauetan ere. Ileske raundi bat izaskun bilbao, hoitara ziko dugu, pehen beren izenean, eurut deputatu behia izanen uh, zirela parlamentuan hementik aintzina. Segitzen dugu gure solasaldia horretaraziz Euskale Davideak elgarretaratuak uh, girela hemen ustaritzen uh, gure Iratiko Estudioetan eta Mikel Iribergen zurekin behiz arzen dugu hitza, laborantza ipatzen deginuen eta laborantza bereziki Europan, baina haratago begiratuz horretaraziko dugu 2008 Europa eta Estatu batuek negoziak etak abiatu dituz dela itzarmen batziburuz, komerzioa eta inberzioen sailan, eta akordio hunek e, ondorio lahiak, ukaiten luzkela Europako laborarientzat. entzat. Bitziaz esplikatzen alduzu zertan diren, eta zertan murgildu beharko den. Ba, Prezeski inakeka ipatudu lobi itza Europan e, iparaldeko entzulentzat behar da entzorgeran e, deputatuak taldeka antolatuak direla e, eta Eta horien aldean, ikusten itzalean, edo ilunpean hor txe, badabiltzala lobiak asko eta asko. Amar mila aipatzen da eta ez da gutxi behar ba, gehiago ere badira. Lobiak usu industriaren esku eta industriak ordaindurik dabiltza hor txe. Zetako erraten dutan hori izan da mundumailan izan dira azken oita amagurtetan negoziak eta ahondiak, komersio negoziak eta handiak eta negoziak eta horik ez dira heldu nahi bezala hor tse geldituak dira. Beraz gerostik estatuak ari dira eta estatu multzoak ari dira beren artean tratuan, komersio tratuan egiten eta gisa hortan gertatzen ari da Europarekin azken urtean, badu urte bat hasiak direla Europa eta Amerikaren, ipar artean, Tratu, komerzial tratu batzu tratu horietarik badakigu aparte gelditu da Frantziak du ipatudu kultura bainan gainar, gainerateko sailak tratu hortan bahane dira eta bereziki laborantza tratu horien erdi-erdiang ertatzen da eta Hizbatez egan behar banu, ondoko orteetan, tratu hori burura teltzen balimada, Bistanda Sekulako ondorioak izan dezazke gure laborantzaren zat, Frantziakoa entzat, Europakoa entzat, eta Ipar Euskali eta Ego Euskal Herriko entzat. Tratu horrek e ekenduko duko ditu, Bistanda, mugetan aduana zerak, Aduan adretsuak, eta beraz uh, sekulan baino gehiago liberalismo utxean gertatuko gira. Eganzakeunbait bagin nuuen Europarekin ametsa libertatearen hori zengu gazteago ginelarik pentsatzen genuen libertatea lohtuko dugu Europan sartuko girenean edo Europa eraikiko dugunean. Eta azkenean libertatearen orde e, naski liberalismoak erabaiten ari du Europa eta hortxe gaude koktuak kasik berriz lbieta diteko lbiauk multinazionaleen eta industria handiaren esku hortxe gaituzte este ak eta ondoko urtetako desa desafioa, liberalismo untarik aintxeeuroparentzaat libertatetera joatea izan behar luke sailil gutietan ekonomiaren zail guzietan eta gizarteko zail gutietan. Mm, Ega nahi du liberalismoak erra nahi du prezioen apaltzeak e, soberbaso e, laborantza kontuak aiatu dituzu pixkara bat sí. laborantza kontuak eta pentsatzen dut sail hau hurbilitik segituko duzuela ere, eta horgekukan ere ondorio ondoriolarrriak, Europa kolaborari entzatean dugu, baina nipahaldeko entzatere, txalitxipi eta mendialde eskualdearentzat? Bai, nik uste gai hortan badugu, badugu partikularitate bat, zentak guk, albora, <coughs> Jose, Jose Bové, Bihar segitu gudu parlamentoan bere lana, eta bontzatzen dute bengo labo hantzatipiari buruz partikulazki. Bon, nik uste uh, gizont behar bezalakoa dela interes horien defendiatzeko, ikusiz uh, ere huai hartio dituen gauzak eta partikulazki konfederazioan peizanetan eta ere beste eusafrangotan. Bon, nik uste uh, debatio handia izan da azken aste otan tafta delako <coughs> uh, negoziazioa horiek buruz. Eta, bon, hori, ekarri dugu debati hori, haizan ginden ere debati hortaz uh, ir, iratean, igan dila surtsibategun. Eta, erribarren ekeran er, er, er, er, er, duen bezala, bon, negoziazioen horiek guai biziki importantak izanen dira. Bon, bada frente bat plantatzen ari dena horren pajan eta agerida gauzen laburzeko, agerida biharko de badi guai izanen dela. Bon, Europa bat egin dugu eh, merkatuaren eta finanziaren inguruan eta guai atxolotoki behar dugo halan hola sozial mailan eta ere populuen arteko lotura horietan aizan biziki gehiago lan ean. Eta hori, biharako lan importantea izanen da, eta bon, e, pentsatzen dut, Jozebubek bere leku suah hartuko duela lan hoktan beste frangorekin. Bo, Jozebube izan da, deia eskoalegian frango aldiz. Eh? Horten ez dugu bakarrik e, geroari buruz baribua egiten, meinan ere zehatzu eginduen. Eta bon, pentsatzen dut, e, eskoalegiko laburariek hatzemein dutela laguntza bat Jozebubeekin e, partikulazki gauza horietan guztitan. Mm -hmm. Euskal Eda bideak elgarrekin gira e, Europako bozen biharamun huntan, eta gurekin komita berri bat telefonoz, Rosu Huaristi, EH Bilduren ordezkaria izan, entzire, Eurodeputatu berria ere bai, goresmenak esmenak zuri ere, eta zer nolako iardokitze goizuntan, biaramun, bozen biharamun huntan? Ba, eguno, <laughs> ba, horrendi neko, neko lasai, baina, bueno, mendek aurrean, Hasiko gea usetaagerraldi bat dugu ba, ba elkarezketa bueno ja eh, Europako Parlamenturako lana prestatzen lehennego bilkura bueno lana franko iannen da. Ba Ikusten dugu, esker abertzaleak gora egiten duela, beraz, hautezkunde horietan, Katalunian ERC taldeak erakusten duen bezala, hor zer eranaidu, eranaidu, eskualerian, beraz, lau probintziak egoaldeko lau provinziak konduan harturik, eh? beraz, entzinean dela, penuberen entzinean, e, abertzale indar bat hartu dutela horukorki hauteskunde horietan, eta berezikiago, e, beraz, esker abertzaleak ere, indarria agertzen dela ondorioa zer da eta zer da zuen autoa europarlamentuan opzioan aipatzen ginuen eta berdekin segitzea edo eskereko taldea goigant talde hortan sartzea eta perspektiba europarlamentuan lanien arteko ba oraindik ez da hori gaur gara berriro itz egiten e, guztiekin ba e, alderdiekin eta ikusiko dugun non kokatzen dagon gure burua dena dela bueno ba, gure Gure lanan e, justizia sozialaren alde egite izango da, eta batez ere barri honen e, eskubideen alde, zera eskubideen alde, eta konponbide prozesua baindartzeko, sendotzeko eta, eta bultatzeko, eta azken nean gunei duguna da, Euskal Estatua e, ereiki eta lortu ropara batasunan, Euskal Herri oso Ba horre Euskal Estatuaren sortzea edo xeea aipatu duzu eta igualdean lehen indarra izatea Euskal Herria bildu. ez urte zaio falta Euskal Herria bai izatea iparraldean ere nola baite ere ezkerra abertzalearen irudi hori osatzeko. Ba e, e, ez daki bahin iku, gure gure xeea herri bezala jardutea da eta Euskal Herri osoa, E, ordez katzea, bai, e, urren gogan ezakite nola, nola eginen dugu, baino hori da gure sedea, eta gu horren bilagoaz, eta egualdeko e, indarrak aprobetsatu behar ditugu, e, iparaldekoekin ekin batera, baden herri bezala jarduteko, hori da gure, gure elburua. Zu baino lehenago telefonoan ginoan izaskun bilbao, eta bi eurodeputatu izan entzirezte Euskal Herriaren ordezkari, pentsatzen duzu elgarrikin lanean aritzea Europan, Euskal Herriaren alde? Heredo sosioekonomikoan talaka egingo dugu askotan edo gehienetan, baina Euskal Herriaren alde, Euskal Herriaren eskubiden alde elkarreken egin bar dugolara, bai bai bai, zalantzare gabe. Bai. Katalunian egia da Europa, uh, Eurko, Europako haute eskunde huriek jantzabat bezala ikusi dutela eta esperantza ondia dute eta Europaren bitartez Kataluniako autodeterminazio eskubidea, noras bat gehiago egitea Pentsatzen duzu eskualegiaren ere, baliagarri ditaikela? Bai, nik ustez guk eh, olatu hori eh, segituan hartu behar dugula, Eskozia, Katalunia, bai, jendearen eh, olatua Erabaketeko eskubidearen onlatua, lehen bailen hartu behar dugu eta lehen golde Europako Parlamentoan handa edo hori segingo dugu. Mil esker handi bat, uh, Rosio gurekin izanik horretaraziko dugu EH Bilduren eurodeputatu behia izanen uh, zirela. Segitzen dugu Euskale Davidek eh, haute eskunde biara mununtan eta bukatuko dugu gure emankizuna mentura zitza emanez batzu eta besteri labur bilduz ondoko urratxak zain izan endiren nola ikusiko duzuen Europaren eraikuntza begiori Inaki irazabal behitia Bueno, nik uste dut Europak erronka ondia dauzkala horrena begira eta nik lau pabos muloketan eh, jarriko nituzke Lehena da Europa, merkatuen eta ekonomien Europa ganditu behar dela eta Europaren proiektu politikoa definitzen hasi behar du Europak zer esan nahi duen Europak, nola da igituratu nahi duen zer eredu bilatzen du. Europa Federal baterun baggoa zeela ahezgoa zen. Europa Federal horrek joinritatan izango dituen orain arteko Estatu naziona handi horiek edo nazio txikiak eta erregioak hoi bat beste erronka importantea da, E, justizia soziala jozuk haipatu duen bezala Europan e, merkatu hau madagobe minimo batzuk danei aplikatzen zaiena baino eskubi sozialetan eta larmen eskubietan horiek ez dago eragugoratu behar bat e, estatutan ez dago lagutsieneko soldatari adebi beraterako eta hori Jari Imbarkolitzak Europa oso, e, osoan. Beste irguarrena da e, e, transizio energetikoa deituko nuke nanik. Alegeia e, garapen jasangarrearen bidetik, e, energia energiaberristagarriak eta horiei guztiak. Lagoerreak esan guretzak emigrazioa emi, e, horrean zer. Haur, Europak ez du horrean egin gobaldin, eta esiak jartzen baitu eta hondiak jartzen, jartzen baitu. Eta gero Boskarrera erronka da. Eta helotuta dago Nola erantzun duen Europak, Eskozia, Katalunia eta bestelako estatu gabezeko nazioik independentsia. Alar erabakitzen dutenean eta Europako kide izaten jarraitunen dutenean. Milisker e, Niaki, zo berbaxo? Bai, e, mentaz, zifre bat zu goestean izan dira, behinan eran nahi nuke aleike horrean bon, errobikolozide behar, bon, lau erren indar politiko bezala gertzen girela eskolegian, errean, bon, partizio sozialistik biziki huran. Eta uri imo da hemen baitzinean, eta buan gauza hori nik uste hori biharko. Europari buruz nik uste behar dugu erran klarki, Europa gure gerua dela. Europan baizik ez dugu gure gerua izaiten ahal, Ta hori behar da errepikiatu jender, ez dela gibelerat itzultzen ahal. Eta Frente Nazionala bezala, euroa inkontua denak behar du ikusi erranduan bezala igane hastean debatioan, Egun, uh, hamar euro bali madira zakelan, bihar egun hain gutio izan ditazkela, eurote jelgitzen begira. Eta hori jendek behar dute komprenitu. Horrean, Europa da gure gerua. gero horren egiteko, behar dugu, Europa hau kanbiatu. Eh? Europa federalista bat iburuz. Hemen bera eskualerrian partikulazki eh, euro-rezione horiek buruz joan, eta gu euro-rezion eskualerri eskualegi osoa eh, ukaiten duen, eh, eta bermatzen duen euroregione bat klar batik uh, aldegira eh? de konmenitek deia hori defendiatzen zuen eta zerra honestak duela aspaldi eta partikulazki aipatu duzun bezala guastean delako kozaler minimum horriburuz eskual uh, eta Europa guzien eta hori biziki importanta da eta hori guzien gibelian behar da behiz esperantza eman populuer Eben, uh, politiko bezala medosozialetan engaiatu ez dela, ez dugu jaleik ez ubera defetizmo egin behar. Goizuntan, poizkabat, eh, bon, eh, orzantza er hori balizu ez dela da eh, frantzia eta eskoalegia, behinan behar dugu politikoek behar dute esperantza eman populuak, hartakoz behar ditugu gauza behar berri hori defendiatu eta konfiantza eman behiz jender Europa mailan. Eta, pentsatzen dut, ez dela beste biderik eta hori behar da egan klarki jender. Europata gure geroa eta behar dugu behiz esperantza eman populuak. Micheli Riveren, esperantzia emaiten ote da neoliberalismoak neo gain arzen dueik merkatuak irekitzen ari direlarik aipatu duzun bezala. E, ez da hori nahi dugun Europa, biztandena, pentsatzen dut intziatu girela adierazten, guk nahi dugun herritagen Europa, Europa bat, eta Europa horretan, Euskalegi bat, nik, ez dut, beste sinesterik hautan. Ene aldetik, nahi nuke, ale hitz bat ez hain oroko ga bainan etxemplu zer bat, sehe bat ikusi dut, errez ebitu dut etxan, oitasai urteko Esloveniako neskagazte bat hela deitzen zena, Eslovenia da anun baiit Jugoslavia Balkan eskualde hartan bi milun jende duen errialde bat eta Europako kide dena, bez mm -hmm. Hori eskuale egtik ikusita berez egan nahi du badirela alere gauzak posible direnak ez begeita hamar milion izan gabe. Baina neesska horz eneska horren er, bidez era nairuta nauxe da anantxe da Eslovenian hamak egunetako gudu bat gerla bat ezagutu du, berak eratzen du zuion ez biziki laburaga gerla hori. baina hogeitzen da main azpian hiru urtet zituen eta main azpian gorde behar izan zuen, beraz horrek badu gerlaren hatzan baita. <hazitzen> Gero, neska hori egonda e, gaurko gaztiak egoiten diren bezala, hantxe eta hemen ikasten Zerbian bazuen urte bat pasatua. Hortzen Parixen Kroazian egin nahi baitu migrantei buruzko eta ikastaldi bat lau hilabetekoa eta izan delaik eskoalerian hemen gure egure izan da bere Donostiako lagunaren ikusten Donostiako neska bat egona baitzen Eslovenian bi hilabetez bere tesa finitzeko eta azken Oh, Emen txez abiliararik heldu den urterako Belgraden uh, ukandu uh, azken universitateko azken urtea egiteko parada. Behaz, uh, unekin guziaikin nahi duteraan Gure gaztentzat, eta ez dela erraiten al, Europa ez ez dugula. Guk nahi dugu Europa bat gure gaztentzat, nahi dugu guretzat, eta biztanda laborari bezala. Alden guzia eginen dugula, Europa hori laborantza, hemengo laborantzaren alde, eta Europa horrek hori behar dugula hartu herritarek gure esku. Eta atzokoa lano bat izan dela, eta lano hori aintxe hor, aukten gugudak hara eta eramak Esperantza horrekin utziko dugu, inakira zabal behitiari eman uh, dugu hitza, beraz eman dugu hitza ere Soberbaso eta Mikel Iribarreni, milesker ere Josu eta Isaskuni telefonoz izanik, milesker txato eta Juzori Euskal hedabideetan Bideetan, erraiten dauzuegu bestaldi bat arte. Europako hauteskundean main ingurua Euskal Eda bideetan erria berria gazeta.info kanal dute eta euskal irratien eskutik.